Це село теж займали партизани До ранку всі навколишні населені пункти були очищені від противника Тільки в Старій Шарпівці мадяри ще чинили опір Але одна група, обійшовши село, пробралася з заходу в спадщанський ліс і вдарила ворогові в тил 370 убитих солдатів та офіцерів залишили окупанти в селах на Клевені Починаючи наступ, командування об'єднаного загону поставило собі за мету очистити від ворога населені пункти по Клевені. Захоплювати путівль ми не збирались, але виявили, що всі шляхи до нього вільні. Коли в місто почали стікатися рештки розгромлених гарнізонів, а також солдати, які працювали на лісозаготівлі, в ньому щелась неймовірна паніка. Німці, мабуть, уявили собі, що на них суне ціла армія партизанів. До вечора в путивлі не лишилося жодного окупанта. Всі, хто на машинах, хто кіньми, хто пішки, повтікали за сейм у Буринський район. Дехто з них переправлявся через ріку плавом і прибіг до Бурині Галісіньким. Ми підібрали на березі чимало обмундирування і серед нього мундир гітлерівського майора з десятком орденів. На другий день ворожа авіація бомбардувала путівель, хоча туди заскочила тільки наша розвідка на трофейних велосипедах. А бойові групи месників увійшли в місто в ніч на 27 травня. На його околиці ми виставили застави, вулицями почали курсувати патрулі. Вранці взялись вивозити трофеї. На складах виявили дуже багато масла, солі, зерна, награбованих гітлерівцями в селах. Частину продовольства роздали голодуючому населенню міста. Я йшов путівлим, і дивно, він здавався мені чужим, хоч зовні був майже таким, як і раніше. Ті самі прямі широкі вулиці, багато зелені, добротні будинки. Як завжди в цю пору року пишно цвів бузок уподовж старовинного валу, і краєвид звідси на сейм на його широченну заплаву видавався таким же гарним. Але все-таки місто змінилось. У сквері не стало пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну. Лишився тільки осиротілий постамент. І путивль видався мені таким же осиротілим, незважаючи на те, що по вулицях ходило чимало людей. Зайшов до музею. У його залах лишились одні чучела птахів, різні скелети і шматки мінералів. Найцінніші історичні експонати, у тому числі і ті, які відображали радянський період, все дороге пов'язане з нашим життям і працею, доглядачію вдалося сховати на горищі, в підвалі, у церкві за іконостасом. По суті, те ж саме було в усьому місті. Будинки, вулиці, зелені, квіти, все на місцях. А життя кудись сховане, все дороге радянське, десь глибоко зберігається людьми. В районній бібліотеці не зосталося на полицях жодної радянської книги. Думали, що їх знищили фашисти. Ні, довідуємося з радістю, книги цілі. Бібліотекар, склавши в мішки твори любимих народом письменників, заховав їх у ходи недіючого колорифера та в інші надійні місця. Сусідній будинок. Тут раніше містився парткабінет. Тепер порожньо, цілковитий розгром. Запитуємо, ніщо не вціліло? Ні, майно майже все збережене. Окупанти викинули меблі на подвір'я, взялися трощити, ламати їх і груби топити. Але хтось потайки переніс найцінніше в темну комірчину, до якої гітлерівці ходу не знайшли, забив двері, закидав їх усіляким мотлухом. Хто це зробив? Усе той же безпартійний бібліотекар, Певно, думав про себе, що він не з хоробих, а насправді, як ризикував життям. Ось приходить у штаб літній чоловік, визволений із тюрми разом з усіма в'язнями. Тільки життя, що в його очах. Тремтить весь від люті, розмовляє похабцем нерозбірливо. Він просидів кілька тижнів у камері, завіщо і сам не знає. Сьогодні бачив вікно, як із сараю виносили лопати, клели їх на підводи і вивезли з двору тюрми, потім виводили ув'язнених невеликими групами, вивозили їх гестапівці за місто однією тією ж машиною, кілька разів вертали.